Az emberek azért hisznek Istenben, mert a világ nagyon bonyolult, és azt hiszik, hogy olyan bonyolult dolog, mint a repülőmókus, vagy egy emberi szem, vagy egy agy nem következhet be véletlenül. Logikusan kellene gondolkozniuk, mert ha logikusan gondolkoznának, akkor belátnák, hogy csak azért tehetik fel ezt a kérdést, mert ők már bekövetkeztek. Több milliárd olyan bolygó létezik, amelyeken nincs élet, de azokon a bolygókon senki sincsen, akinek agya van hozzá, hogy ezt felfoghassa. Olyan, mintha az egész világ pénzt dobálna fel, mert akkor valaki előbb-utóbb eléri, hogy sorozatban 5698-szor kijöjjön neki a fej, és akkor azt gondolná, hogy milyen különleges. Pedig nem az, mert rajta kívül milliók vannak, akiknek nem jött ki az 5698 fej. A földön véletlenségből jelent meg az élet, de ez egy nagyon különleges véletlen. Mert ehhez a véletlenhez ilyen különleges módon három feltételnek kellett teljesülnie. Mégpedig egy, a dolgoknak le kellett másolniuk magukat, ez a replikáció. Második, másolás közben kis hibákat kellett elkövetniük, ez a mutáció. Harmadik, ezeknek a hibáknak ugyanúgy kellett ismétlődniük a másolatokban, ez az örökletesség. Ezek a feltételek nagyon ritkák, de lehetségesek és előidézik az életet, ami csak úgy bekövetkezik. De nem kell az orszarúakkal, az emberekkel és a bánákkal véget érnie. Véget érhet akármivel. Egyesek megkérdezhetnék például, hogy miként idézhet elő egy szemet a véletlen. Mert a szemnek egy olyas valamiből kellett kifejlődnie, ami nagyon hasonlít a szemre. Az ilyet nem okozhatja egy genetikai hiba, És mi haszna lenne egy félszemnek? De egy szem nagyon hasznos. Mert a félszem azt jelenti, hogy egy állat a felét megláthatja annak az állatnak, ami meg akarja enni, és kitérhet az útjából. Az pedig egy olyan állatot eszik meg inkább, amelyik egy szemnek csak a harmadával, vagy a 49%-ával rendelkezik, mert az nem tér ki elég gyorsan, és a megevett állatnak nem lesznek kicsinyei, mert meghalnak. És egy százalék szem is jobb, mint a semmi szem. Aki hisznek Istenben, azt gondolják, hogy Isten helyezte az embereket a földre mert azt gondolják, hogy az emberek a legkülönbb létezők, holott az ember is csak egy állat, és tovább fog fejlődni egy másik állattá, ami sokkal okosabb lesz, és besukja az embereket egy állatkertbe úgy, ahogy mi becsukjuk az állatkertbe a csimpánzokat és a gorillákat. Vagy az emberek megkapnak egy betegséget és kihalnak, vagy olyan sok szennyezést okoznak, hogy megölik vele magukat, és csak rovarok lesznek a földön, és akkor ők lesznek a legkülönbb létezők. Aztán azon töprengtem, hogy leszálljak -e a vonatról, mert lehet, hogy éppen most állt meg Londonban, és meg voltam rémülve, mert ha a vonat másóvá is megy, akkor az olyan helyen lesz, ahol nem ismerek senkit. Valaki bement a vécébe, aztán kijött, de nem látott meg. Éreztem a kakája szagát, és az más volt, mint az a kakaszag, amit akkor éreztem, amikor én voltam a vécében. Akkor behunytam a szememet, és megoldottam még néhány matematikai fejtörőt, így nem gondoltam arra, hogy hova megyek. Aztán megint megállt a vonat, és arra gondoltam, hogy leszállok a polcról, elhozom a táskámat, és leszállok. De nem akartam, hogy a rendőr megtaláljon és visszavigye apához, ezért a polcon maradtam, és nem mozdultam, és most senki sem látott meg. Eszembe jutott, hogy az egyik iskolai osztály falán volt egy térkép. Angliának, Skóciának és Velsznek a térképe, ami megmutatta, hol vannak az összes városok. Elképzeltem rajta Swindont és Londont. Mindig néztem az órámat, amióta a vonat 12 óra 59 perckor elindult. Az első megálló 13 óra 16 perckor volt, vagyis 17 perccel később. Most 13 óra 39 perc van, 23 perccel a megállás után, ami azt jelenti, hogy a tengernél lennék, ha a vonat nem tett volna egy nagy kanyart. De nem tudtam, hogy tette egy nagy kanyart. Még négy megálló következett, és négy ember jött, és csomagokat vettek le a polcról és két ember csomagokat tett fel a polcra. De senki se vitte el a bőröndöt, ami előttem volt, és csak egy ember látott meg, és az azt mondta, haver, te nem vagy komplett. És ez egy öltönyös férfi volt. És hat ember ment a vécére, de nem kakáltak, amit éreztem volna, és ez jó volt. Aztán a vonat megállt, jött egy hölgy sárga esőkabátban, elvette a bőröndöt, és azt mondta, hozzá nyúltál? Azt mondtam, igen. Ő pedig elment. Aztán egy ember állt meg a polc mellett, és azt mondta, – Ezt nézzed, Bárri, már manókat tartanak a vonaton.” Jött egy másik, aki megállt mellette, és azt mondta, – Ennyire berúgtunk volna? És az első azt mondta, – Gyere, hülye, pöcs, még akarok pár sört, mielőtt kiózanodok. Aztán elmentek. Egészen csend lett a vonaton, nem is mozdult többé, és már nem is hallottam senkit. Tehát úgy döntöttem, lemászok a polcról, elmegyek a táskámért, és megnézem, hogy ott ül el a rendőr még a helyén. Úgyhogy lemásztam a polcról, és benéztem az ajtón. De a rendőr nem volt ott. Eltűnt a táskám is, amibe benne volt Toby étele, meg a matematika könyveim, meg a tiszta alsó nadrágjaim, meg a trikóm, meg a zingem, meg a narancslé, meg a tej, meg a pudingpor, meg a paradicsomos bab. Lépéseket hallottam, és megfordultam. Egy másik rendőr volt, nem az, aki korábban és láttam az ajtón keresztül a másik vagomban, ahogy benézegetnek az ülés alá. Úgy döntöttem, hogy mégse szeretem már annyira a rendőröket, és leszálltam a vonatról. És mikor láttam, mekkora teremben van a vonat, és hallottam, hogy az a terem milyen zajos és visszhangzós, egy kicsit le kellett érdelnem, mert azt gondoltam, hogy el fogok esni. A földön térdelve kiterveltem, merre menjek, és úgy döntöttem, hogy abba az irányba indulok, amerre a vonat bejött az állomásra. Mert ha ez az utolsó megálló, akkor abba az irányba van londom. Úgyhogy felálltam és elképzeltem, hogy egy nagy piros vonal van a földön, ami a vonallal párhuzamosan halad a túlsó végén lévő nagy kapuhoz. Elindultam a vonalon és mondogattam. Bal, jobb, bal, jobb, mint az előbb. Mikor a kapuhoz értem, egy ember azt mondta. Azt hiszem, öcsi, valaki téged keres. Én pedig azt mondtam. Ki keres? Mert arra gondoltam, hogy anya lehet mert a szvájdoni rendőr felhívta azon a számon, amit én adtam neki. De ő azt mondta, egy rendőr. Azt mondtam, tudom. Ő pedig azt mondta, akkor jó, várj itt, mindjárt szólok neki. És visszafelé indult a vonat mellett. Így hát mentem tovább. Még mindig éreztem a mellemben a léggömböt, és befogtam a fülemet, és megálltam egy szobafoglalás, színházjegyek, telefon 020-7402-5165. Feliratok kis bolt falánál a nagyterem közepén. Aztán levettem a kezemet a fülemről, és nyugtam, hogy kizárjam az zajt. És néztem a nagy szobában a jeleket, hogy ez London-e már vagyunk. És a jelek ilyeneket mondtak. Édes, mézes, Heathrow repülőtér. Bejelentkezés itt. pékség, büfé. Elegancia és ízlés, jó. Sushi, csatlakozás, buszok. W. H. Smith's Mezzain, Hills Row Express, Rendelő, Első Osztályú Váróterem, Fullers, EasyCar.com, Abolont Püspök és kocsma Fullers, London Fénye, Dixons, Áraink, Peddingtoni Medve, a Peddington Pályaudvarom, Jegypénztár, Taxi, WC, Elsősegély, Eastbourne Teras, Inkton, Kiárat, Prade Street, a pázsit, Q, erre szíveskedjenek, felső tízezer, Sainsbury, információ, Great Western First, parkoló, keresünk, zárva, zárva, felveszünk, zárva, fincsi csámcsi, express jegyváltás, tilos a dohányzás, milli csókjai, Kávé. Fergie. Fergie marad a Manchester Unitednél. Friss lángos és süti. Hidegitalok. Büntetés. Figyelmeztetés. Abostorta. 9-14. peron. Burger King. friss csapolás. Karál kávézó és bár. üzleti utak, Külön kiadás. Top 75 album. Ewing Standard de néhány másodperc után ilyenek lettek. Édes mézeskés, itt bagatelpégség, büfé, elegancia és ízlés, jó, sushi, csatlakozás, buszok, WH Smith, Metzany, Hills Row Express, rendelő, első osztályú váróterem, fullers, easycar.com, bow, kontrollkávézó és bár, üzleti utak, Külön kiadás. Top 75 album. Ewingstam. Marad a Manchester Unitednél. nél Dard. Hillsborough repülőtér. Bejelent. Jegypénztár. Taxi. WC. Elsősegély. Eastburn terasz. Quinton. Kiárat. Prate Street, A pázsit. Q. Erre szíveskedjenek. Felső tízezer. Sainsbury's. Információ. Great Western, First, parkoló, keresünk, zárva, zárva, felveszünk, zárva, frincsi csámcsi, express jegyváltás, Püspök és Medve kocsma, Foolers, London fénye, Dixons, áraink, Peddingtoni medve a Peddington pályaudvaron, Zesz, büntetés, figyelmeztetés, abostorta, 914 peron, burger, tilos a dohányzás, míli csókjai, kávé, förgyi, friss lángos és süti, hidegitalok, land, king, friss csapolás. Mert olyan sok volt belőlük, és az agyam nem működött rendesen, és ez megrémített. Úgyhogy megint behunytam a szememet, és lassan elszámoltam ötvenig, anélkül, hogy a harmadik hatványra emeltem volna a számokat és miközben álltam, kinyitottam a zsebemben a svájci katonai bicskámat, hogy nagyobb biztonságban érezzem magam, és szorosan fogtam. Aztán kis csövet csináltam az ujjaimból, és kinyitottam a szememet, és átnéztem a csövön úgy, hogy csak egy jelet láttam egyszerre, és hosszú idő után megláttam egy jelet, ami azt mondta, információ. És ez egy ablak felett volt, egy kis boltban. Oda jött egy ember, aki kék kabátot, kék nadrágot, barna cipőt viselt, egy könyv volt nála, és azt kérdezte, eltévedtél? Úgyhogy elővettem a svájci bicskámat. Ő pedig azt mondta, hüha, hüha, hüha, és felemelte a két kezét, szétnyitva az ujjait, mint két legyezőt, mintha azt akarná, hogy nyissam szét az ujjaimat legyezővé, és érintsem meg az ujjait, mert azt akarta mondani, hogy szeret. De két kézzel csinálta, nem úgy, mint apa vagy anya, és nem tudtam, kicsoda. Aztán elment. Úgyhogy oda mentem a bolthoz, amin az volt, hogy információ. Éreztem, hogy a szívem nagyon erős ember, és a fülemben olyan hangot hallottam, mint a tengeri. Amikor odaértem, megkérdeztem. Ez London? De senki sem volt az ablak mögött. Aztán egyszer csak ült valaki az ablak mögött, és az egy hölgy volt, és fekete volt, és a rózsaszínűre festett hosszú körmei voltak. Mondtam, ez London? Ő pedig azt mondta, na-na, és én azt mondtam, ez London? Ő pedig azt mondta, az hát. Azt mondtam, hogy jutok el a chapter road 451 c London NW25NG-be? Ő pedig azt mondta, az meg hol van? Azt mondtam, chapter road 451 c London NW25NG. Na, úgy is lehet írni, hogy chapter road, 451 percé. Wilsden, London, nw 5 ng A hölgy azt mondta, menj el a metróval a Wilsden-Jansztinix-szivi, vagy Wilsden Greenig. Annak a közelébe kell lennie. Azt mondtam, miféle metróval? És ő azt mondta, most hülyülsz? De én nem mondtam semmit. És azt mondta, ott, látod azt a nagy lejáratot? A mozgó lépcsőkkel? Látod a jelzést? Ott van, hogy föld alatti. Menj a Bakerloo vonalon, Wise and vagy a Jubileum Weiss Greenig. Jól vagy, Civi? Oda néztem, ahova mutatott, és ott ment le egy nagy lépcső a föld alá, és fölötte volt egy ilyen nagy jelzés. Azt gondoltam, hogy meg tudom én ezt csinálni, mert eddig tényleg nagyon jól csináltam, és Londonban voltam, és meg fogom találni az anyámat. Arra kellett csak gondolnom, hogy az emberek olyanok, mint a tehenek a mezőn úgyhogy csak előre kell néznem, és egy piros vonalat kell húznom a nagy terem térképére, ami a fejemben van, és azt a vonalat kell követnem. Körülmentem a nagy termen a mozgó lépcsőkig. Az egyik zsebemben a svájci katonai bicskámat fogtam, a másik zsebemben Tobit fogtam, nehogy elszökjön. A mozgó lépcsők olyan lépcsők voltak, amik mozogtak, és az emberek rájuk léptek, és a lépcsők fellevitték őket. Nevetnem kellett, mert még sohasem voltam ilyenen és olyan volt, mint egy tudományos fantasztikus film a jövőről. De nem akartam használni, úgyhogy inkább a sima lépcsőn mentem le. Egy föld alatti kisebb szobába kerültem, és ott volt rengeteg ember, és oszlopok, amiknek az alján kék lámpák és ez tetszett. De az embereket nem szerettem. Úgyhogy mikor megláttam egy fényképautomatát, olyat, amilyenben 1994. március 25-én jártam, amikor megcsináltattam az útlevélképemet, Bementem oda, mert olyan volt, mint egy szekrény, ahol biztonságban éreztem magam, és kinézhettem a függönyön. Nyomozó figyelést végeztem, és láttam, hogy az emberek jegyeket dugnak be a szürke kapukba, aztán átmennek a kapukon. Néhányan a falnál álló nagy fekete gépekből vásároltak jegyet. 47 embert figyeltem meg, és az emlékezetembe véstem, mit kell tenni. Aztán elképzeltem egy piros vonalat a padlón, és odamentem a falhoz, amelyen egy plakát elmondta ABC sorrendben a helyeket, ahova menni lehet. És megláttam Willsden Green-t, ami két font húsz pennibe került. Aztán oda mentem az egyik géphez, és ott volt egy kis képernyő, ami kiírta. Nyomja meg a kívánt jegyet. És én megnyomtam a gombot, amit a legtöbben nyomogattak, ami a felnőtt vonaljegy, és kettő font húsz penni volt. És az ernyő kiírta dobjon be, kettő font húsz penit. És én bedobtam három darab egy fontos érmét a nyílásba. Kattanás hallatszott, a képernyő azt mondta, vegye el a jegyet és a visszajárult. És a gép lévő hüppan egy jegy és egy 50 pen is, meg egy húsz meg egy tíz penis is érme. Az érméket zsebre tettem, az egyik szürke kapuhoz mentem, és beletettem a jegyemet a nyílásba, ami beszívta, és a jegy a kapu másik oldalán jött ki. Valaki azt mondta, Mozog már! Én pedig olyan hangot adtam, mint amikor a kutya ugat, és elindultam. A kapu most kinyílt, és én elvettem a jegyemet, mint a többi ember. A szürke kapu tetszett, mert ez is olyan volt, mintha egy tudományos fantasztikus filmben lenne, ami a jövőről szól. Ki kellett tervelnem, melyik irányba menjek, úgyhogy egy fal mellé álltam, hogy ne érjenek hozzám. Volt jele a békerló vonalnak és a körgyűrűnek, de a jubileumi vonalnak, amit a hölgy mondott, annak nem. Úgyhogy tervet készítettem, és a terv úgy szólt, hogy el kell menni a Wilsdon Johnstonig a Békerló Volt egy másik éle is a békerlóvonalának, Elolvastam minden szót, és megtaláltam Wilsdon Johnstint. Úgyhogy követtem a nyilat, és átmentem a balkész felőli alagúton. Az alagút közepén egy kerítés volt. A bal oldalán előre mentek, a jobb oldalán jöttek, mint egy úton. Úgyhogy én a bal mentem. Az alagút balra kanyarodott, és megint kapuk voltak és egy jel azt mondta, Péker Kerló Ez lefelé mutatott a mozgó úgyhogy mozgó le kellett mennem, és meg kellett kapaszkodnom a gumikorlátba, de az is mozgott, így nem estem el, és az emberek közelebb álltak hozzám, és meg akartam ütni őket, hogy menjenek arrébb, de nem ütöttem meg őket a figyelmeztetés miatt. Aztán lent voltam a mozgó lépcső alján, és ott ugranom kellett, és megbotlottam, és nekimentem valakinek, aki azt mondta, lassan a teste! Két úton lehetett menni, az egyik éjszak felé volt, és arra mentem, mert Wilson a térkép felső részén volt, és a térképen mindig az északi a felső rész. Aztán egy másik vasútállomáson voltam, de ez kicsi volt, és egy alagútban volt, és csak egy sim volt benne, és a falakat nagy hirdetések borították, amiken olyanok voltak, hogy kiárat, meg londoni közlekedési múzeum, meg szálljon rá időt, hogy megbánja a pálya választását, meg Jamaica, meg brit államvasutak, meg tilos a dohányzás, meg ne akadályozzuk a folyamatos haladást, meg legközelebbi átszállás szükség esetén Queens Parknál, meg Hammersmith és City vonal, meg közelebb vagy hozzám, mint a családom. Rengeteg ember állt a kis állomáson, ami a föld alatt volt, ezért nem voltak ablakai, és ezt nem szerettem. Úgyhogy kerestem magamnak ülőhelyet, ami egy pad volt, és leültem a végére. Aztán rengeteg ember jött be a kisállomásra. A pad másik végére leült valaki, és az egy hölgy volt, fekete aktatáskával, lila cipőbe és egy papagája alakú dísztűvel. És az emberek egyre csak jöttek a kisállomásra, úgyhogy zsúfoltabb volt még a nagyállomásnál is. Aztán már nem is láttam a falakat, és egy kabátnak a hátsó része hozzáért a térdemhez, amitől rosszul lettem és egészen hangosan kezdtem nyögni, és a pad másik végéről felállt a hölgy, és senki más nem ült le a helyére. Úgy éreztem magamat, mint mikor influenzás voltam, és egész nap ágyban kellett feküdnöm, nem fájt, és nem tudtam járni, vagy enni, vagy aludni, vagy számolni. Aztán olyan hang hallatszott, mintha emberek vívnának kardokkal, és erőszéltámad, és mennydörögni kezdett, és én behuntam a szememet, és a mennydörgés hangosodott, és én egészen hangosan nyögtem, de nem tudtam kizárni a fülemből a mennydörgést, és arra gondoltam, hogy a kisállomás össze fog omolni, vagy nagy tűz van valahol, és most meg fogok halni. A mennydörgés átváltozott csattogásá és visításá, aztán lassan csendesedett, aztán elhallgatott. De én továbbra is csukva tartottam a szememet, mert biztonságosabbnak éreztem, ha nem látom, mi történik. Mivel nagyobb lett a csend, megint hallottam, hogy az emberek mozognak. Kinyitottam a szememet, és először nem láttam semmit, mert túl sok ember volt. Aztán láttam, hogy egy olyan vonatra szállnak fel, ami nem volt itt korábban. És ez a vonat csinálta a A hajam alól folyt az arcomra az izzadság, és nem nyögtem, hanem nyüszítettem, ami más, úgy, mint a kutya, mikor megsérti a mancsát, és hallottam a hangot, de először nem is tudtam, hogy én vagyok az. Aztán a vonat ajtók becsukódtak, és a vonat mozogni kezdett, és megint mennydörvött. De most nem olyan hangosak. És öt vagon mentem mellettem be az alagútba a kisállomás végén, és megint csend lett. És az összes ember bement az alagútakba, amik kivezettek a kisállomásról. Reszkedtem, és haza akartam menni. Aztán megértettem, hogy nem mehetek haza, mert ott van apa, aki hazudott, és megölte Wellington. -t. Ami azt jelenti, hogy az már nem az én otthonom. Az én otthonom a Chapter Road 451 per C, London, NW2-5NG. És ez megrémített, hogy ilyen téves gondolatom van, mint párcsak otthon lehetnék, mert ez azt jelenti, hogy az agyam nem működik rendesen. Megint emberek jöttek be a kis és egyre zsúfoltabb lett. Aztán megint elkezdődött a mennydörgés, és én behúnytam a szememet, és izzadtam, és émelektem, és éreztem a ellenben a léggömböt, és olyan nagy volt, hogy nehezen tudtam lélegezni. Aztán az emberek elmentek a vonaton, és a kisállomás megint üres volt. Aztán megint megtelt, és megint jött egy vonat ugyanolyan mennydörgéssel. Pontosan olyan volt, mint akkor régen az influenza, mert le akartam állítani, úgy, ahogy a számítógépnek a dugóját is csak ki kell húzni, a konnektorból, amikor összeomlik a rendszer, mert aludni akartam, hogy ne kelljen gondolkoznom, mert csak arra tudtam gondolni, mennyire fáj mert semmi máshoz nem volt hely a fejemben. De nem tudtam elaludni, ott kellett ülnöm, és nem tehettem mást, mint vártam és fájtam.